Kapitola 17 oběť Ráža Suja Arjuna slavil na svém dobyvatelském tažení úspěch. Nejdříve porazil krále Kulindu, pak Anasty a Kalkaty. Přemohl mnoho králů na ostrovním světadílu Sakala a poté se střetl s mocným bojovníkem, králem Bagadatou. Bitva s ním trvala osm dní, ale král nakonec podlehl a přijal nad nadvládu. Arjuna pokračoval na sever. Dorazil k horám a porazil mnoho barbarských kmenů. Když došel do Kašmíru, přemohl místní šatry a pak překročil Himaláje. Na sever od něj leží země obývaná Kimpuruši, polobojskými bytostmi zrozenými z žen rodu jakšů. Příchod lidské armády je rozuřil a vyprovokoval klítému boji, ale nakonec si Arjuna podrobil i je. Potom dobil zemi Guhyaků, dalšího kmene nebeských bojovníků i zemi obývanou Gandarvy. Nakonec dospěl do Haryvarši země obývané severními kurovci. Na hranicích se mu do cesty postavili desítky mocných a mohutných strážců se slovy. O Arjuna! Do této země lidé vstoupit nemohou. Pokud se o to pokusíš, ty sám i se svým vojskem zahyneš. I kdybys byl schopen sem vstoupit, nic bys tu neviděl, protože lidskýma očima tuto zemi ani její obyvatele nespatříš. Vrať se. Není zde nic, co bys mohl dobít. Tvé válačné tažení je už i tak dostatek úspěšné. Potěšil si nás a s radostí ti dáme dar. Co by si spřál? Arjuna se bojským bytostem uctivě poklonil a řekl. Přeji si, aby se Judištira stal svrchovaným vládcem. Přijímáte-li ho za vládce této širé země, pak mi prosím dejte nějakou daň. Severní kurovci bez váhání Arjunavi věnovali obrovské množství nebeských oděvů a šperků se slovy. Víme, že i ty, i tvoji bratři se vznešení služebníci nejvyššího pána. Jděte s naším požehnáním, kéž jste vždy vítězní. Arjuna se potom s veškerým získaným bohatstvím vrátil do Indraprasty a spravil o svém úspěchu Judištyru. Býma se mezi tím vydal v čele mohutné armády na východ. Nejprve narazil na pančáli kteří se dostí přijali nad nadvládu. Potom v boji porazil Gandaky, Vidéhy a Dašárhy. Tak jednoho po druhém porazil desítky východních králů. Pak dospěl do Čedi, kde ho v líně přijal král Šišupála a zeptal se ho. Můj milý synu Pándua, co hodláš dělat? Pima mu řekl o Rája Sui a Šišupála se usmál. Přijal pozvání a souhlasil, že Judyšterovi předá daní. Přestože mezi ním a Krišnou panovalo staré nepřátelství, pán důvce jako spravedlivé a mocné vládce. Pýma u něj zůstal jako host několik dní a potom se opět vydal na cesty. Během nich přemohl království Kumára, Kóšala i Ayodhya. Dorazil až k mokřadům na úpatí Himaláje, a všechny krále v tomto kraji světa si podrobil. Na cestě odtamtud se střetl s mocnými rody maciů a malavů. Tito urození šatriové nepoznali nikdy porážku, a pišní na svou sílu a pověst se vzepřeli příjmově požadavku, ať přijmou Judišťovu nadvládu ačkoliv vůči pádovcům žádné nepřátelství necítili. Nakonec však Bhima porazil i je. Diplomací či silou si Bhima podrobil desítky králů. Mnozí z nich se k němu později připojili, aby Judištyrovi do Indra Prasty přinesli daň. Ty krále, kteří se odmítli vzdát, pádů syn zabil. Ostatního obdarovali značným bohatstvím, takže nashromáždil obrovské hromady zlata, stříbra, drahokamů, drahocených látek, santálového dřeva, pokrývek, koberců, korálu a slonoviny a to vše naložil na hřbety dlouhé karavany slonů a oslů. Dokonce porazil i mocného karnu vládce Angy. A všechny ostatní krále té oblasti kteří Karnovi i Duryodanovi zachovávali věrnost. Když zvítězil nad desítkami barbarských kmenů, vrátil se nakonec do Indraprasty a vše, co získal, předal Judištyrovi. Sahadeva během svého tažení na jich porazil mnoho králů, jako byli Šúra Séna, a Dantavakra. Dospěl do Kunti království, kde ho jeho dět lásky ně přivítal. Od tamtud se vydal přemoci království Džambaka, Šéka a Avanty. Překročil řeku Narmadu a dorazil do Boha kde vybojoval dlouhou bytu s králem Píšmakou. Přestože byl Bížmaka pán pánůvcům přirozeně nakloněn a měl radost, že se jeho dcera Rukminí stala Krišnovou hlavní královnou, chtěl zkoušet jejich sílu. Po dvou dnech boje přijal ze sahadévových rukou porážku. Podobně jako jeho bratři, si rovněž sahadéva podrobil mnoha království diplomací i silou. Po příchodu do Mahišmaty se střetl s králem Mílou, přítelem boha ohně Agniho. Když sahadéva čelil králi v bitvě, Vypadalo to, jako by on i celá jeho armáda byli v jednom ohni. Ze země vyšlehly plameny a obklopily je ze všech stran. Tisíce vojáků a kočárů zhořelo na popel. Když se k Sahadevovi přiblížil oheň, viděl, že je ohrožen i jeho vlastní život. Pochopil, že na něho útočí sám Agni. Rychle tedy se stoupil z kočáru a poklekl v modlitbě k Bohu ohně. O vznešený, si ústy Bohu, do nich se skládají všechny obětiny. Vše posvědčuješ, z tebe vzešly védy, a jsi oběť samotná. O nejvznešenější z Bohu, prosím obdař mě svojí mocí. O nositeli všech obětin, neklaď judištirově oběti do cesty žádné překážky. Během modlit modlitby plameny postupně pohasly. Potom se před ním zjevil samotný Agni a řekl. O potomku Kurua, vstaň! Jen jsem tě zkoušel. Znám tvé záměry i záměry tvého bratra Dharmarádži. Jsem věčným ochráncem tohoto města, ale pomohu vám dosáhnout vašich cílů. Potom šel Agni za králem Nílou a řekl mu, ať přijme Sahadevu se všemi podstami a předá mu daň pro Judištyru. Král vysvětlil, jak si jeho krásná dcera získala Agniho srdce a nyní jsou svoji. Proto chrání město a král na jeho pokyn ochotně Judištyrovu vládu přijme. Sahadeva pokračoval dál v cestě, aby přemohl různé kmeny lidožroutů, včetně jednoho mocného jménem Kála Mukové. Byli to kříženci rákšasů a lidí. Také svedl urputnou bytu s vanary, vedenými majdou a dvividou v Kiškindě, až nakonec souhlasili, že přijmou spravedlivou vládu judišťry. Podlehli mu také Nishádové, Javanové, Pándové, Dravidové, Andhové, Tálavánové a mnozí další. Nakonec se s obrovským bohatstvím vrátil do Indraprasty. Na západě si Nakula podrobil hornatá území, po něž přišli pouště, a porazil Matamajúraky, Šivie, Trigarty, Amvašty a Karnaty. Dorazil do Madry, kde ho jeho strýz Šalia láskyplně přijal a věnoval mu pro oběť rozsáhlé bohatství. Potom se vydal podrobici kmeny mléčů a javanů na západním pobřeží. Když na této světové straně plně prosadil Judištěrovu svrchovanost, také se vrátil do Indraprasty. Judištěra radostně přivítal všechny své bratry zpět z jejich výprav. Jeho moci tetiž nikdo nevzdoroval a jeho pokladna byla tak plná, že ji nebylo možno vypráznit ani za sto let. Téměř nadešel čas Rája Krišna se vrátil do Indraprasty, jak slíbil, ve společnosti svých manželek a příbuzných. S ním dorazily i mocné armády jadovců a Vrišňovců. Když vstoupili do města, zaplnili je rachotem kolkočárů a troubením na lastury. Již tak nevyčerpatelný oceán drahokamů v rukách pándovců začal téměř přetékat, když jim předal své dary Krišna. Judištěda Krišnu se všemi jeho příbuzními řádně přivítal a pak se s ním posadil ve své poradní síni. Tam mu řekl. „O Krišno, jen díky tobě se mi podařilo podrobit si celou tuto širokou zemi. Stalo se to jen tvou milostí. Nyní si přeji věnovat všechno své bohatství bráhmanům a agnimu, nositeli obětin. Prosím, dovol mi vykonat oběť rážasůja. Krišna pochválil Judištěrovi Není pochyb o tom, že si zasloužíš být svrchovaným vládcem. Vykonej tuto oběť. Pokud bude úspěšná, budu to považovat za svůj vlastní úspěch. Vždy usiluji o tvé dobro a udělám vše, abych ti pomohl. Přiděl mi nějakou službu, jsem připraven uposlechnout tvých pokynů. Judištěra Vyasadevu požádal, a se ujme pořádání oběti, a tím ho ustanovil hlavním knězem. Za jeho pomocníky jmenoval mu rdce Jagyavalkyu, Pajlu a Dhaumiu. Ti všichni společně postavili na rozlehlém prostranství na posvátném místě u města šest obětních oltářů. Judištěra nařídil výstavbu sídel pro tisíce zúčastněných králů i čtvrtí pro ostatní třídy lidí. Do Indraprasty proudilo nesčetné množství bráhmanů a každého z nich čekali dary na přivítanou a pohodlné ubytování. Když z dorazila dorazila skupina vedená drita ráštrou a bíšmou, sám Judištěra je láskeplně přivítal. Poklonil se u nohou starších svého rodu a řekl: Všechno mé bohatství i země patří vám. Prosím, poroučejte, jaká máte přání. Bíšma, drona i kripa Judištěru zdvihli a objali ho. Při pohledu na jeho bohatství a úspěch jim kanuli sa ze štěstí. Od chvíle, kdy se poprvé doslechli, že Judištěra zamýšlí tuto oběť, měli nesmírnou radost. Idriteráštre byl šťastný a poslal Judišterovi své svolení. Pándovci konec konců zvyšovali slávu své dynastie a pevně stvrzovali postavení Kurovců jako vládců světa. Postavení, které vzalo od pánovy smrti za své. Bíšma objal Judišteru kolem ramen a řekl. Je opravdovým štěstím, že tě dnes vidíme připraveného vykonat velkou oběť Rája Suja. Nepochybně jde o milost nejvyššího pána. Budeš dobrým vládcem této země. Prosím, dovol nám stát se tvými služebníky a přiděl nám nějakou práci, kterou bychom se mohli podílet na přípravě oběti. Judištira po poradě s Vyásadevou požádal býšmu s drónou, ať dohlédnou na zabezpečení oběti. Duša Sanovi přidělil rozdávání jídla a Ašvatá mu požádal, ať se postará o bráhmany. Durjóda napříjímal všechny dary, které Judištira dostal, a Vidura se stal pokladníkem. Krišna, který toužil získat požehnání bráhmanů, jim po jejich příchodu osobně umýval nohy. Obětní arénu brzy zaplnili zářící mudrcové pronášející hymny ze Sáma Védy. Mezi mudrci, kteří pomáhali při oběti, byli Baradváža, Gautama, Asita, Vasišta, Vyšvámitra, Parašurama, Kašjapa a mnoho dalších, kteří sestoupili z vyšších oblastí vesmíru. Jakmile Brahmanové začali do ohně vlévat zlatým náčiním Ghy jako obětinu, na svých zářících kočárech se dostavili i samotní nebešťané. Před očima všech zaujali bohové v čele s Brahmou, Šivou a Indrou svá místa v aréně. Zlaté tribuny kolem obětní arény zaplněné nebešťany a mudrci vypadaly stejně nádherně, jako obloha posetá milionem hvězd. Ryšiná rada se oběti zúčastnil také. A s úžasem hleděl na všechny přítomné osobnosti. Mezi tisíci králů spatřil Krišnu, který zářil jako jasné slunce. Nárada se divil tomu, že původní nejvyšší osoba je přítomna na zemi v lidské podobě. Rishi věděl, že Krišna tím místě uskutečňuje nějaký boží plán. Po mnoha dnech byl judištěra slavnostně prohlášen vládcem světa. Posledního dne oběti připravili bráhmanové šťávu z rostliny Soma. Ta měla být předána vznešeným přítomným. Nejprve měli být uctění příslušným obřadem a potom pozvání k pití božského nápoje. Míšma řekl judištěrovi. Teď bys měl ze všech schromážděných Vybrat nejvýznamnější osobnost a uctít ji argiou. Takovéto uctívání si zaslouží šest osob. Guru, kněz, příbuzný, snátaka, přítel a král. Uctí proto všechny tyto krále a bráhmany počínaje tím, koho považuje za nejpřednějšího. Judištěna se zeptal svých rádců, kdo si to podle nich zaslouží nejvíce. Nedokázali se však rozhodnout. Někteří navrhovali Brahmu, jiní Šivu a další Vyasadevu. Judištěra se potom otázal Bhíšmi. O nejpřednější skudovců! Koho ze všech přítomných považuji za nejlepšího? Komu by mělo patřit první uctívání Agrapuja? Býšma odvětil. Krišna září mezi všemi králi, jako slunce mezi všemi svítícími tělesy. Jemu beze všech pochyb nejvíce náleží první obětina. Judištěra paně souhlasil, stejně jako Sahadeva, který na v pokyn vstal a ohlásil schromáždění. Pánovník Judištěra by chtěl věnovat Agrapůžu Kryšnovi. I když jsou přítomní před ní spolhů, všichni jsou Krišnovi podřízeni. On je konečným cílem všech jogínů a asketů, usilujících o seberealizaci. Proč mám ale mluvit o jeho slávě? Všichni urození přítomní si jsou jistě dobře vědomi Krišnova postavení. Krišna je na duší všech. Proto když uspokojíme jeho, uspokojíme všechny stvořené bytosti. Sahadeva velebil Krišnu ještě několik minut a když domluvil, Ryšiové, nebešťané a schromáždění králové dali hlasitě na jeho svůj souhlas. Když Judyštěra viděl, že bráhmanové a bohové jeho rozhodnutí schválili, začal se sezami v očích uctívat Krišnu. Když mu nabídl Argyu a Somarasu, z nebe padaly spršky květů a všichni jásali a vstávali na znamení úcty. Několik vládců však bylo proti. Zvláště rozhořčen byl Šišupála a při Krišnově uctívání zůstal sedět a kypěl vstekem. Krišna byl jeho nepřítel. Šišupála se když si chystal oženit s krásnou rukminí, ale Krišnej o svatebním dní unesl a vzal si ji za manželku sám. Od toho dne jeho nepřátelství vůči Krišnovi ještě vzrostlo. A toto uctívání na něho bylo už příliš. Prud se vyskočil a začal rozlobeně křičet. Osud nikdy nezměníš. Jak jinak by se mohla stát taková nespravedlnost? Jak by mohla přítomné ovlivnit slova pošetilého chlapce? Se sahadémovými výroky nemohu souhlasit. Je zde mnoho osobností, které si uctívání zaslouží mnohem více než Krishna. Jsou zde vznešení ryšiové, bohové a všichni králové země. Kryšna dokonce ani není král. Není nic víc, než jen syn pastevce. Nelze zjistit dokonce ani jeho třídu a společenské postavení. Očividně nedbá na véské pokyny a zásady. Jak ho tedy můžete na tomto schromáždění uctívat? Šišupála se zamračil a oči barvy mědi se mu vyzývavě blízkali. Krišna zdaleka není ani nejstarší, ani nejmoudřejší, ani nejmocnější osoba mezi všemi přítomnými. Je zde mnoho jiných, ve všech směrech vhodnějších osob než je Krišna. Judiš teda mohl dát přednost komukoli z nich. Král Čedi s rukou na dlouhém meči, visícímu mu u opasku, nakonec rozuřeně pronesl. Platili jsme Judištirovi daň, protože jsme ho považovali za cnostného. Teď je zřejmé, že to byla chyba. Dnes nás urazil tím, že uctíval Krišnu, jenž nechal zabít Jarasandu na nejvýš nečestným způsobem. Teď vidíme, co jsou Judištira a jeho bratři Zač. Stejně jako Bhíšma, který s tímto bláznostvím souhlasil. Šišupála se otočil na Krišnu. Pokud jde o tebe, Krišno, proč se necháváš takto uctívat? Podobáš se psu, který ukradl hý, určené pro oběť a v ústraní je olizuje. Tím, čím je manželka impotentnímu muži, či krásný výhled slepci, je toto uctívání tobě. Vždyť nejsi ani králem. Šišupála vykročil k bráně arény, následován několika dalšími krály, kteří s ním souhlasili. Ostatní králové po vyslechnutí jeho slov rozněvaně vyskočili. Někteří zpíle je krále čedi, schromáždění opustili, zatímco jiní se chobili mečů a štítů, aby se s ním dali do boje. Bíšma i hned vstal a ospravedlnil volbu Krišny. Nebojácnou řečí zastavil Šišupálu, který byl na odchodu. Ten, kdo nesouhlasí s uctíváním Kryšny, Nejstarší osoby ve vesmíru si nezaslouží žádnou úctu. O králi Čedi, my neuctíváme Krišnu z pohnutek. Mnohokrát jsem slyšel od velmi učených lidí, že Krišna je nejvyšší osoba, v níž spočívá samotný vesmír. Pošetilí lidé jako ty to nemohou nikdy pochopit. Píšma uvedl četné důvody, proč by měl být Krišna uctíván. Popsal řadu úžasných činů, které Krišna vykonal. Již jako malé dítě pozabíjel mnohomocných démonů, již na něj poslal Kansa, aby ho zabili, a nakonec zabil i samotného Kansu. Jednou zdvihl Krišna v jedné ruce velký kopec a držel ho v ní celý týden. Píšma vyzval všechny krále, ať se vyrovnej Krišnově hrdinství v boji, a všechny boháče, ať předvedou více bohatství, než má on. Nikdo nemůže prokázat více znalostí či moudrosti, než Krišna, který je vlastníkem všech znešených vlastností. Když Bíšma domluvil, vstal Sahadeva a zvedl levou nohu. Byl rozněván a hřímal. Jestli si zde někdo myslí, že by Krišna neměl být uctíván, ať předstoupí a já mu položím svou levou nohu na hlavu. Kdo mi odpoví? Při sádévově řeči oblohou zněly hlasy volající, výborně, správně řečeno. A na jeho hlavu padaly spršky květů. Potom promluvil nárada. Ten, kdo neuctívá Krišnu, by měl být považován za mrtvého, přestože ještě dýchá. Nikdo by na něj neměl ani pohlédnout. Šišupála se rozlobil ještě více. Obrátil se ke svým přívržencům a vykřikl. Jsem připraven vás vést! Co ještě zvažujete? Dejme se doboje proti jadovcům a pándovcům. Šišupálova řeč přivedla mnoho králů do varu a ti se teď schromáždili kolem krále čedi. Ozývalo se řinčení tasených zbraní a navlékaného brnění. Šišupála nadále purcovala své přívržence. Jednejme rychle, ať tato oběť nemůže být úspěšně dovršena. Každý by měl vědět, že jsme s uctíváním Krišny nesouhlasili. K boji se připravili i stoupenci Judištyry. Schromáždění panovníků připomínalo za úplňku se vzdouvající oceán. Judištyru znepokojovalo ohrožení oběti, i když se již přiblížila téměř k samotnému závěru. S úzkostí se obrátil k Bíšmovi a řekl: O praotče, tito králové jsou v područí hněvu a chtivý boje. Co mám dělat, abych zabránil zvaření mé oběti a újmě mých podaných? Bíšma se zasmál a odpověděl tak, aby ho Šišupála dobře slyšel. O nejlepší z kurovců, neboj se, že by Šišupála mohl v krišnově přítomnosti způsobit nějakou nepříjemnost. On i jeho přívrženci jsou jako smečka psů, štěkajících na spící holba. Svou odvahu mohou projevovat, jen dokud nezačne Mádhava jednat. On je stvořitel a ničitel všech bytostí ve vesmíru. Šišupálova inteligence je zanedbatelná a bez pochyby vezme všechny tyto krále sebou do sídla smrti. Zdá se, že Krišna si nyní přeje vzít moc, kterou dal Šišupálovi zpět proto se inteligence čediského krále tak zvrhla. Šišupála nemohl býš slova vystát a zařval. O nejhanebnější darebáku svého rodu! Což pak se nebojíš takto mluvit přede všemi těmito králi? S tebou jako vůdcem se kurovci podobají slepcům, vedeným jiným slepcem. Všichni už máme dost tvého líčení činů toho bezmocného pasáka Krišny. Jsi spupný a pošetilý a je jen s podivem, že se ti jazyk nerozeklá na sto kusů. Šišupála nadával a urážel Bhíšmu i Krišnu. Podle jeho názoru neznamenaly takzvané úžasné činy, které Bhíšma popsal z holanic. To by dokázal kdokoliv. Co bylo tak úžasného na zdvížení malého kopce a jeho několikadením držením, či na zabití pár bezvýznamných démonů? O, darebáku, přestože se vydáváš za ctnostného a učeného, vidíme tvou pravou povahu. Jsi hříšný a nevědomý. Svůj slavný slib celibátu si přijal jen proto, že ti schází mužná síla. Zaslouží si s rukou těchto králů smrt. Když by slyšel, jak jeho vznešeného děda, tak ohavně urážejí, rozuřil se. Jeho velké oči, podobné okvětním lístkům lotosu, se mu hněvem ještě více rozšířily a nabyly barvy mědi. Na čele mu vystoupily tři vrázky a skřípal zuby. Stal a připomínal smrt, chystající se na konci jogy potřít všechny tvory. Bíšma ho však uchopil za ruku, zadržel ho a uklidnil laskavými slovy. Býma cítil, že nedokáže kurovského stařešinu neuposlechnout, tak jako se oceán nedokáže vylít z břehu. Opět tedy usedl a upřeně hleděl na Šišupálu. Šišupála se rozesmál. Pust ho, Bíšmo, ať všichni ti to králové vidí, jak ho mé hrdinství spálí tak, jako oheň hubí hmyz. Býma opět vyskočil, ale Bíšma ho pohledem zarazil. Upřel na Šišupálu své rozněvané oči a začal vyprávět o minulosti čediského vládce. Šišupála se narodil se třema očima a čtyřma rukama a hned po narození hýkal jako osel. Neviditelný hlas z nebes předpověděl, že z něj vyroste mocný a nebojácný muž. Jednoho dne ho však zabije vznešený hrdina. Když se Šišupálova matka hlasu zeptala, kdo to bude, hlas odpověděl, že až dítě usedne na klín osobě, která ho má jednoho dne zabít, jeho nadbytečné paže a třetí oko zmizí. To se stalo, když malého Šišupálu položili na v klín. Šišupálovu matku vylekalo, že Krišna jejího syna zabije a poprosila ho. Prosím, uděl mi požehnání o Krišnu. Promiň mému synovi urážky, kterých by se vůči tobě mohl dopustit. Přeji si jeho blaho a dlouhý život. Krišna odpověděl. O požehnaná ženo, i když si šišupála zaslouží smrt, odpustí mu. Snesu sto jeho urážek. Píšma na závěre řekl. Osudem tohoto darebáka je zemřít rukou Krišny. Jeho čas se naplnil. Proto tak řve a nedbá ani na nás, ani na neomilného a nepochopitelného kryšnu. Člověk na pokraji smrti ztrácí vládu nad svými smysly a řekne cokoliv. Šišupála opět napadl Píšmu a pronesl další neomalený proslov. Píšma počkal, až skončí a klidně odpověděl. O králičedi, za nehřečnění, hádkám nebude nikdy konec. Neboť nasloval se vždy odpovědět slovy. Zde je Govinda. Ať se s ním každý, kdo je proti němu, teď střetne v boji. Tvá duše vstoupí do jeho transcendentálního těla a tak dosáhneš osvobození. Šišupála řval jako rozuřený lev. Potom promluvil Krišna tak, aby ho každý slyšel. Tento muž s krutým srdcem je synem mé tety, a přesto mě i mým příbuzným vždy přeje jen to nejhorší. Jednou, když jsem byl pryč z dváraky, přišel a zapálil město. Zabil mnoho občanů a spousty dalších odvlekl v řetězech. Tento padouch dokonce unesl ženu, světce a krůry. Při jiné příležitosti se vychytrale převlékl a zmocnil princezny z Vyšaly, která měla být nevěstou krále z Kuruši. Se zjevným přáním brzké smrti se dokonce pokusil zmocnit cudné rukminy. Tyto a mnohé další urážky jsem snášel jen kvůli slibu, který jsem dal své tetě. Slíbil jsem však prominout mu jen sto urážek a tento počet se nyní dovršil. Proto teď před vašimi zraky šišupálu zabiju. Když králové vyslechli Krišnova slova, Zahrnuli šišupálu výtkami, ale on se jen zasmál a řekl. O, Krišno, jak tože mluvíš o rukmini, která měla patřit mně, ale ty jsi ji vychytrala a podvodně ukradl. Nemůžeš se prohlašovat za muže. Dělej si, co chceš, ať rozněvaný nebo přátelský, jak mi můžeš ublížit. Během šišupálově řeči Krišna pomyslel na svou zbraň v podobě disku Sudarsana Čakru. Ta se ihned hned objevila v jeho ruce a Krišna ji pozdvihl nad hlavu. Potom ji vypustil se slovy: Slib teď jsem dodržel. Šišupálovi urážky nyní přesáhly daný počet a proto ho zabiju. Čakra opustila Krišnovou ruku a myhla se směrem k Šišupálovi, který pořád ještě řečnil. Král se zoufale pokusil tasit meč, aby se jí bránil, ale mocný disk byl příliš rychlý. Zasáhl ho do krku a mžiku mu srazil hlavu. Mocný král padl jako útes zasažený bleskem a když dopadl na zem, jeho tělo opustila úžasná záře a splinula s krišnou. Z bezmračného nebe padal déšť, ozývaly se hromy a země se třásla. Nikdo ani nehlesl. Šišupáloví přívrženci byli rozněvaní, ale neodváželi se protestovat. Mudrce všech Krišnův čin potěšil a byli ho za něj. Schromáždění se pomalu uklidňovalo. Judištěda pokynul svým bratrům, ať bezokladně vykonají Šišupálu v pohřební obřad. Potom jmenoval Šišupálova syna králem Čedi a proběhly závěrečné obřady Rážasůj. Judištěda spolu s Draupadý vykonal poslední obřadní koupel v posvádné jamuně. A oběť skončila. Po několika dnech se králové vydali do svých království. Pándovci je doprovodili na okraj Indraprasty a pak se s nimi rozloučili. Judištěda však poprosil Krišnu, ať se zdrží déle. Souhlasil a přestože poslal svou družinu zpět do dváraky, on se svými královnami zůstal ve městě. Během svého pobytu v Indraprasti, Krišnu osobně obsluhovala Draupadi a mezi ním a Pándovskou královnou se utvořilo láskyplné pouto. Jednoho dne, když mu předložila ovoce, si je začala loupat nožem. V tom mu nůž sklouzl a Krišna se řízel do prstu. Z rány tekla krev a když to Draupadý viděla, okamžitě utrhla cíp svého jemného sárí a podala mu ho aby si prst ovázal. Krišna vzal látku, usmál se a řekl. „O laskavá ženo, tento dar Sári ti jednou jistě oplatím. na Krišnu skromně pohlédla a poděkovala mu. Krišna si pruhem hedvábí ovázal prst, vstal a opustil místnost.